Розділ дванадцятий. Один. «Що сталося, Луїзо?» Вона глянула на нього, і перше, що спало йому на думку, був спогад. П'єса, яку вони з Керолайн дивилися в Бангорі вісім чи дев'ять років тому. Деякі актори зображували мерців, їхнім гримом було яскраво біле клоунське білило і чорна фарба під очима для того, аби справити враження величезних порожніх очей. Друга думка була трохи простіша. «Єнот». Луїза або побачила відображення його думок на обличчі, або здогадалася про свій вигляд, бо, відвернувшись, почала відкривати замочок сумки, потім просто закрила обличчя руками. «І ти собі, Ральфе!» – хрипким, тремтячим голосом промовила жінка. «Я сьогодні зле себе почуваю!» За звичних обставин Ральф виконав би її прохання, пішов би, не оглядаючись, відчуваючи сором через те, що натрапив на неї таку беззахисну, з розмазаною тущу під очима. Але обставини зустрічі, підсилені відчуттям легкості і піднесеності іншого світу Деррі, змусили його залишитися. До того ж Ральф відчував щось іще, просте й відверте. Йому неприємно було бачити, що Луїза у здоровому оптимізмі, якої він ніколи не сумнівався, самотньо сидить у парку і ридма ридає. «Що сталося, Луїзо?» «Я просто зле себе почуваю!» – закричала вона. «Дай мені спокій!» Луїза уткнула обличчя в обтягнуті рукавичками руки. Спина трусилася, рукави блакитного пальта посмикувались. І Ральф згадав Розалі в момент, коли лисий карлик кричав на неї, наказуючи підійти. Вона здавалася нещасною і наляканою до смерті. Ральф присів поруч із Луїзою, злегка обійняв її і пригорнув до себе. Жінка пригорнулася до нього, але тіло її залишилося напруженим. немов перетворилося на камінь. «Не дивися на мене!» Вигукнула вона тим же напруженим голосом. «Навіть не смій. У мене розмазалася косметика. Я спеціально фарбувалася до приїзду сина і невістки. Вони приїжджали на сніданок. Ми збиралися разом провести ранок. Ми чудово проведемо час, ма», – казав Гарольд. «Але причина, з якою вони приїхали, бачиш, справжньою причиною». Вона захлинулася плачем. Ральф дістав з кишені пом'яту, але чисту хустку і вклав її в долоню Луїзи. Вона, не дивлячись, взяла хусточку. "Нумо", сказав він. "Можеш підчистити пір'їнки, якщо хочеш. Хоча вигляд у тебе і не злеткий, Луїза, слово честі". Трішки скуйовджений, подумав він і посміхнувся, але посмішка одразу ж розстанула. Він згадав той вересневий день, коли пішов в аптеку по упаковку хімічного сну і наткнувся біля входу в парк на Луїзу і Біла, що жваво обговорювали демонстрацію, організовану Едом під будинком центру. Того дня Луїза була явно засмучена. Ральф згадав, що вона видалася йому змученою і втомленою, незважаючи на схвилюваність і занепокоєння, але майже прекрасною. Широкі стегна, палаючі очі, на щоках дівочий рум'янець. Сьогодні все це було лише спогадом. Із плямами туші під очима Луїза чесно гадувала старого сумного клоуна. І Ральф відчув гарячий спалах люті до того, хто або що спричинило цю зміну. «Я маю жахливий вигляд!» – сказала Луїза, люто орудуючи хусточкою Ральфа. «Схоже на опудало!» «Ні, мем, ви лише трошки забруднені». Нарешті Луїза обернулася до нього. Їй довелося докласти неабияких зусиль, щоб зняти рум'яна і усе інше хусточкою Ральфа. «Я маю жахливий вигляд», – видихнула вона. «Скажи мені правду, Ральфе Робертсе, бо станеш косооким!» Він подався вперед і поцілував вологу щоку. «Прекрасний, Луїза! Тобі варто було б поберегти свою неземну красу!» Вона невпевнено посміхнулася, і ця міміка спричинилася до ще кількох сльозинок. Ральф, взявши в неї зім'яту хусточку, ніжно витер їх. «Я так рада, що саме ти застав мене тут, а не Біл», – мовила жінка. «Я згоріла б від сорому, якби Біл побачив, як я ридаю на людях». Ральф оглянувся довкола. Він побачив Розалі цілу й неушкоджену біля підніжжя пагорба між двома кабінами громадського туалету. Вона лежала, поклавши морду на лапи, але більше поруч нікого не було. «По-моєму, це місце винятково в нашому розпорядженні», – сказав він. «Спасибі, Господу, за маленькі радощі!» Луїза забрала в Ральфа хусточку і тепер уже більш діловито заходилася витирати залишки косметики. «До речі, пробіла. По дорозі сюди я заглянула в червоне яблуко, ще до того, як відчула до себе жаль і розривілася як Білуга. І Сью повідомила мені, що ви з ним нещодавно полаялися, кричали і все таке просто на вулиці». «Ну, не зовсім так», – вимушено посміхаючись, відповів Ральф. «Можу я знати причину?» «Через шахи», – мовив Ральф перше, що спало на думку. «Через турнір, який влаштовує Фен Шепін щороку. Але це не важливо. Знаєш, іноді люди встають не на ту ногу і просто шукають привід для скандалу». «І як би я хотіла, щоб зі мною було тільки це?» – пробурмотіла Луїза. Вона відкрила сумочку, легко упоравшись із замком цього разу, і дістала пудреницю. Потім зітхнула і, навіть не відкриваючи, заховала пудреницю назад. «Не можу! Знаю, що це хлоп'ятство, але не можу!» Ральф сунув руку в сумочку, дістав пудреницю, відкрив її і підніс дзеркало до обличчя Луїзи. «Бачиш, не так уже й погано!» Луїза ухилилася, так ухиляється вампір від Христа. «Угу!» – пробурмотіла. <пробурмотіва> «Забери його!» І «Якщо ти пообіцяєш розповісти мені, що сталося, усе, що завгодно, тільки забери дзеркало». Він забрав. Якийсь час Луїза мовчала, спостерігаючи, як її руки невпинно закривають і відкривають замочок сумочки. Ральф уже хотів було поквапити жінку з розповіддю, коли вона глянула на нього з виразом жалюгідного виклику. Так уже виходить, що ти не єдиний, хто не може спокійно спати по ночах, Ральфе. Про що ти його безсоння? відрізала вона. Я лягаю спати і засинаю так само, як і завжди, але тепер уже не сплю до ранку, і навіть гірше. З кожним днем я прокидаюся все раніше і раніше. Ральф спробував згадати, чи говорив Луїзі про цей аспект своєї проблеми. «Навряд». «Чому ти так здивувався?» – запитала Луїза. «Ти ж не вважаєш себе єдиною людиною у світі, що проводить ночі без сну?» «Звичайно, ні», – з ноткою обурення відповів Ральф. «Але чи не здавалося йому частенько, що він єдина людина з таким видом безсоння?» Безпомічно спостерігає, як поступово, хвилина за хвилиною, година за годиною маліє час, відведений йому на сон. Це було диким варіантом китайського катування водою. «Коли це почалося?» – запитав він. «За місяць або два до смерті, Керол». «І скільки ти тепер спиш?» «Близько години, починаючи з жовтня». Вона говорила спокійно, але Ральф уловив боязке тремтіння її голосу, яке означає зачайну глибоко всередині паніку. «Судячи з того, як розвиваються події, до Різдва я взагалі перестану спати. І якщо це справді станеться, чи зможу я вижити? Я вже зараз ледве витримую». Ральф хотів щось сказати, але запитав перше, що спало йому на думку. «Чому тоді я ніколи не бачив світла у твоїх вікнах?» «Гадаю, з тієї ж причини, з якої й ти рідко вмикаєш світло серед ночі», – сказала вона. «Я прожила на одному місці 35 років, і мені не потрібно вмикати світло, щоб знайти дорогу. До того ж, я не звикла ділитися своїми проблемами зі сторонніми». Якщо постійно вмикати світло о другій ночі, рано чи пізно хто-небудь зверне на це увагу. Піде поголоска, і тоді подружки засиплють питаннями. А я не люблю, коли пхають носа в мої справи, і не належу до людей, які відчувають потребу щоразу, коли в них виникає запор повідомляти про це в газету. Ральф розсміявся. Луїза здивовано глянула на нього, потім теж засміялася. Рука Ральфа й далі обіймала жінку, чи вона самовільно повернула її на місце після того, як Ральф прибрав її. Ральф не знав та й не замислювався. І він пригорнув її до себе. Цього разу Луїза м'яко пригорнулася до нього. Її скам'янілість минула, і Ральф був задоволений. «Ти ж не з мене смієшся, Ральфе?» «Ні, абсолютно», – посміхаючись вона кивнула. «Тоді це добре. Ти ніколи не завважував, як я хожу по вітальні?» «Ні». «Це тому, що перед моїм будинком немає вуличного ліхтаря. Зате перед твоїм є. Я багато разів бачила, як ти сидиш у кріслі і дивишся на вулицю або п'єш чай». «А я завжди вважав, що сам», – подумав Ральф. А потім, раптом в його голові, одночасно зі сміхом і тривогою, промайнуло питання. Скільки разів вона бачила, як він лубався в носі або в промеженні? Прочитавши думки Ральфа чи помітивши, як рум'янець заливає його щоки, Луїза сказала. «Я бачила лише обриси фігури, до того ж ти завжди в халаті. Так що не варто турбуватися про це». «І я сподіваюся, ти розумієш, що я не стала б дивитися, якби ти займався чимось непризначеним для чужого ока. Не в ж мене виховували?» Ральф посміхнувся, поплескавши її по руці. «Я знаю, Луїзо. просто для мене це сюрприз. З'ясувати, що коли я сидів і дивився на вулицю, хтось дивився на мене. Вона посміхнулася йому, немов кажучи «Не турбуйся, Ральфе, для мене ти був усього лише частиною декорації». Він подумав трохи про значення цієї посмішки, тоді знову повернувся до теми розмови. «То що ж сталося, Луїзо? Чому ти сиділа тут і плакала? Тільки через безсоння? Якщо так, то я співчуваю, але справа ж не лише в цьому». Посмішка зникла з обличчя жінки. Її обтягнуті рукавичками руки знову стиснулися на колінах, і вона похмуро глянула на них. Є речі гірші від безсоння. Зрада, наприклад. Особливо, якщо зраджують люди, яких дуже любиш. 2. Луїза замовкла. Ральф не квапив її. Він дивився на Розалі, яка, здавалося, теж дивилася на нього. Можливо, на них обох. «Ти знаєш, що в нас, крім спільної проблеми, ще й спільний лікар, Ральфа?» «Ти теж ходиш до Лічфілда?» «Звичайно, ходила до нього. Мені його порекомендувала Керолайн. Однак більше я до нього не піду. Ми з ним квити». Вона стиснула губи. Сучий син. А що сталося? Майже цілий рік я чекала, коли все налагодиться само собою. Як-то кажуть, природа візьме своє. Не те, щоб я не допомагала природі. Можливо, ми випробували безліч однакових способів. Стільниковий мед? Знову посміхнувшись, запитав Ральф. Він не зміг стриматися. «Який разючий день!» – подумав він. «Стільки подій, але ж до вечора ще далеко!» «Стільниковий мед? А він допомагає?» «Ні!» – розпливаючись у посмішці, відповів Ральф. «Абсолютно не допомагає, але на смак чудовий!» Луїза розсміялася і обома руками стиснула його ліву руку. Ральф відповів їй легким потиском – ти ж не звертався з цього приводу до Лічфілда? Ні, записався на прийом, але потім скасував візит. Ти це зробив тому, що не довіряєш йому, тому що він прогледів Керолайн. Ральф здивовано глянув на жінку. Вибач, сказала Луїза, я не мала права про це питатися. Та ні, нічого. Просто я здивований, почувши цю думку від когось іншого, що він... «Бачиш, що він поставив неправильний діагноз». «Ха!» Красиві очі Луїзи спалахнули. «Це спало на думку всім нам. Біл не міг повірити, що ти не притягнув його до суду наступного дня після похорону Керолайн. Звичайно, у ті дні я була по-інший бік барикад, затято захищаючи Лічфілда. Тобі коли-небудь хотілося вбити його? Ні... «Мені вже 70, і мені не хочеться провести решту своїх днів за ґратами. До того ж, хіба це воскресило б Керол?» Луїза похитала головою. Ральф сухо зауважив. «Однак те, що сталося з Керол, і було причиною, чому я не хотів йти до нього. Я просто не міг довіряти йому більше. Або, можливо, не знаю. Ні». Він справді не міг пояснити причину. Точно він знав лише те, що скасував візит до лікаря Лічфілда, яке до Джеймса Роя Гонга, відомого у певних колах як голковколювач. Цей останній візит він скасував за порадою 92 або 93-річного старого, який, можливо, навіть не пам'ятає свого другого імені. Думки Ральфа навернулися до книги, яку дав йому старий Дор, і до вірша, що звався «Прагнення». Ральф не міг виконати його з голови. Особливо те місце, де поет говорив про речі, які проходять мимо. Незвідані почуття, непрочитані книги, невідомі острови, які він ніколи не побачить. «Ральфе, ти тут?» «Так, просто думав про Лічфілда, Міркував, чому я скасував візит?» Луїза поплескала його по руці. «Радій, що ти це зробив». «А я ось пішла...» «Розкажи мені...» Луїза здригнулася. «Коли справа зайшла так далеко, що я більше не могла терпіти це, я пішла до нього і все розповіла. На моє прохання про снотворне Лічвіл відповів, що не може виписати рецепта. Іноді в мене бувають порушення серцевого ритму, а снотворне може погіршити стан». «Коли ти була в нього...» На початку минулого тижня, а вчора, як грім серед ясного неба, зателефонував мій син Гарольд і сказав, що вони з Джанет хотіли б поснідати зі мною в ресторані. «Дурниці!» – сказала я. «Я ще непогано пораюся в кухні. Якщо ви вже зважуєтеся на такий далекий шлях з Бангора, я зумію все приготувати. А потім, якщо вам захочеться прогулятися зі мною, я подумала про бульвар, тому що мені там завжди подобалося. Я буду тільки рада». Саме так я й сказала. Вона повернулася до Ральфа, гірко посміхаючись. Я навіть не замислювалася, чому це вони обоє приїжджають серед тижня, адже вони працюють. До того ж, вони, мабуть, люблять свою роботу, тому що говорять тільки про неї. Я думала лише, які вони милі, які турботливі. І я доклала всіх зусиль, щоб приготувати якнайкраще і мати добрий вигляд, щоб Дженет не запідозрила, що в мене проблеми. Про це я турбувалася найбільше. Дурненька бабуся Луїза. Наша Луїза, як завжди каже Біл. Не роби вигляду, що здивований Ральфе. Звичайно, мені про це відомо. Чи ти гадаєш, що я лише вчора вилупилася з яйця? І він правий. Я справді дурна. Але це не означає, що образа ранить мене не так, як інших. Луїза знову заплакала. Звичайно, звичайно. Ральф погладив її по руці. «Ти розсміявся, побачивши мене», – продовжувала вона. «Коли о четвертій ранку я пекла гарбузові оладки, а о четвертій п'ятнадцять крешила гриби для італійського омлету, а о четвертій тридцять взялася за макіяж тільки для того, щоб бути впевненою, абсолютно впевненою, що Дженет не заведе своєї... Ви впевнені, що добре себе почуваєте, мамо Луїзо?» Ненавиджу, коли вона починає молоти дурниці І ще, Ральфе, вона від самого початку знала, що відбувається зі мною Вони обоє знали, тому я, мов би, виставила себе на посміховище Ральф вважав, що уважно стежить за ниткою розповіді, але, мабуть, усе-таки щось опустив Знали? Звідки? Їм розповів Лічфілд, закричала Луїза Обличчя її знову зморщилося, але Ральф побачив у ньому не більше образу, а жахливий, сумний гнів. «Цей виродок зателефонував моєму синові і все йому розповів!» Ральф онімів. «Воїзо, він не міг цього зробити», – мовив Ральф, коли отямився. «Існує професійна таємниця. Твоєму синові відомо про це, тому що він юрист. Вони теж зобов'язані зберігати професійну таємницю. Лікар нікому не має права розповідати про те, що довірив йому пацієнт, поки пацієнт...» «О, Боже!» Луїза закотила очі. Боже праведний, у якому світі ти живеш, Ральфе? Люди на кшталт Лічфілда чинять так, як вважають за потрібне. Я ж це знала, тому двічі дурна, що пішла до нього. Карл Лічфілд самовпевнений марнославний дурень, якого більше цікавить, як він виглядає у підтяжках і стильних сорочках, ніж доля пацієнтів. Який цинізм? «Справді це сумно. Знаєш що? Зараз йому 35 чи 36. Він вважає, що коли йому виповниться 40, він просто… зупиниться». Залишиться сорокалітнім стільки, скільки захоче. Він вважає, що в 60 люди перетворюються на старезних, аж древніх, і що більшість із них впадають у старечий маразм після 65-ти. А якщо вже нам вдасться дожити до 80-ти, то потрібно дякувати долі, якщо діти відвезуть вас до лікаря Кеворкяна. Цей лікар був засуджений за виконання евтаназії. Діти не мають права на откровення батьків, і на думку Лічвілда такі старі, як ми, позбавлені будь-якої довіри дітей. Це не в наших спільних інтересах. «Щойно я вийшла з кабінету Лічфілда, як він зателефонував Гарольду в Бангори, розпустив язика, мовляв, я не сплю, і в мене депресія, до того ж проблеми зі сприйняттям у купі з передчасним розладом свідомості». «А потім він сказав, ви повинні пам'ятати, що ваша мати старіє, пане Чесе, і на вашому місці я серйозно б задумався про те, як ведеться їй тут, у Дері». «Не може бути». Здивувавшись і жахнувшись, водночас вигукнув Ральф. «Невже?» Луїза похмуро кивнула. «Він сповістив про це Гарольда, а Гарольд переказав мені. І ось тепер я розповідаю тобі. І навіть дурна не знаю, що таке передчасний розлад свідомості. І ніхто з них не захотів пояснити мені. Я подивилася значення слова «свідомість» у словнику. І знаєш, що це означає?» «Мислення?» – відповів Ральф. «Правильно! Мій лікар зателефонував моєму синові, щоб повідомити, що я божеволію!» Луїза, гнівно розсміявшись, знову скористалася хусточкою Ральфа, щоб утерти сльози. «Не можу в це повірити!» – сказав Ральф, але найжахливішим було те, що він вірив. Із часу смерті Керолайн він почав усвідомлювати, що «не вит» Наївність французька, з якою він дивився на світ до 18 років, не зникла в момент перетинання рубежу між дитинством і зрілістю. Ця особлива наївність виникла знову, коли він від зрілості перейшов до старості. Його і далі багато що дивувало. Хоча подив був не зовсім адекватним словом. Радше багато що вибивало його з колії. Наприклад, маленькі ампули під мостом поцілунків – Якось у липні він, роблячи тривалу прогулянку у бік Бесі-парку, спустився під міст, щоб трохи перепочити в тіні. Щойно він улаштувався зручніше, як помітив у траві шматочки розбитого скла. Розсунувши палицею високу траву, він виявив шість чи вісім невеликих ампул. В одній на самому дні виднілася біла кристалічна речовина. Ральф підняв ампулу, і коли він здивовано підносив її до очей, до нього дійшло, що перед ним рештки бенкету наркоманів. Ральф опустив ампулу, немов вона була розпеченою. Він дотепер пам'ятав німий шок і безуспішну спробу переконати себе, що помиляється, що це не може бути тим, про що він подумав, принаймні не в його рідному тихому містечку за 80 кілометрів від Бостона. Саме не від, що знову з'явилася і шокувала. Здавалося, якась частина його вірила, або вірила до того, як він виявив ампули в траві під мостом поцілунків, що газетні історії про епідемію поширення кокаїну настільки ж правдоподібні, як і теледетективи або фільми за участі Жана Клода Ван Дамма. Тепер він знову відчував подібний шок. «Гарольд сказав, що вони хотіли доставити мене в Бангор і показати мені одне місце», – розповідала Луїза. «Тепер син уже не возить мене. Він мене доставляє. Наче то я депеша або посилка. Вони привезли з собою стос брошур і коли Гарольд кивнув дженет та швидко дістала їх». «Тихіше, тихіше. Яке місце? Які брошури?» «Вибач, я перескакую. Це місце в Бангорі називається Ріверв'ю Естейт». Назва була знайома Ральфові. У нього вже десь був проспект цього закладу, у якому збирали людей старших за 65. Вони з МакГоверном ще пожартували з цього приводу. Ось лише жарти віддавали гіркотою. немов діти, що бредуть по цвинтарю. «Чорт забирай, Луїзо, це ж будинок для престарілих!» «Ні, сер. вигукнула вона, безвинно округляючи очі. «Я так назвала його, але Гарольд і Дженет відкрили мені очі на нього. Ні, Ральфе, Рівер-Естейт – спільне домоволодіння літніх громадян, що бажають жити в товаристві таких же, як вони!» Коли Гарольд повідомив мені це, я запитала «Невже? Дозвольте мені дещо сказати вам обом. Ви можете взяти пиріг із Макдональдса, загорнути його в срібну фольгу і сказати, що перед вами французька тартинка, але однаково це залишиться фруктовим пирогом із Макдональдса». Щойно я вимовила це, як Гарольд почав покриватися плямами. Але Дженет лише мило посміхалася так, як вона усміхається в особливих випадках, тому що чудово знає, наскільки мене дратує ця посмішка. Вона сказала, ну чому б нам, однак, не переглянути проспекти, мамо Луїзо? Ви ж не відмовите нам у цьому, після того, як ми взяли відгули, і примчали сюди. Начебто ну, Дері десь у центрі Африки, пробурмотів Ральф. Луїза взяла його за руку і сказала те, що розсмішило Ральфа. «О, для неї так воно і є!» «А це сталося до того чи після того, як ти з'ясувала, що Лічфілд розпустив язика?» – запитав Ральф. Він навмисно вжив ті ж слова, які вимовила Луїза. Здавалося, до цієї ситуації вони пасували найбільше. Порушив конфіденційність, звучало б занадто претензійно стосовно того, що зробила ця людина. Лічфілд просто розпустив язика. До того, я подумала, чому б не переглянути рекламні проспекти? Адже вони проїхали майже 70 кілометрів, тим паче я ж від цього не вмру. І я дивилася, поки вони їли приготовлений мною сніданок і пили каву. Але ж містечко – це ріверб'ю, скажу я тобі. 22 години на добу чергує медичний персонал, і у них своя кухня. Коли переїжджаєш туди, можеш сам вирішувати, що їстимеш. У них червона дієта, блакитна дієта, зелена дієта і жовта дієта. Ще три або чотири кольори. Не запам'ятала всіх, але жовта для діабетиків, а блакитна для гладких. Ральф подумав про триразовий прийом науково-збалансованої їжі. Ніякої піци, ніяких сендвічів, ніяких бургерів. І йому стало сумно. «До того ж...» – із напускною веселістю вимовила Луїза. «У них є пневматична труба, яка доставляє щоденні таблетки просто в кімнати. Хіба не чудово, Ральфе?» «Напевно». «Прекрасно. Це майбутнє». «До того ж у них є комп'ютер, і можу побитися об заклад, що в нього не буває порушень з прийняття. Спеціальний автобус відвозить людей, що живуть у Ріверв'ю, у культурний центр двічі на тиждень. На ньому ж вони відправляються за покупками. Обов'язково потрібно користуватися автобусом, тому що водіння автомобіля заборонене правилами закладу». Ех, «Чудова думка», – сказав Ральф, злегка потискуючи долоню Луїзи. Що таке двоє п'яних у порівнянні зі старою Калошею, з порушеним сприйняттям за кермом Б'ю і Касидана? Жінка не посміхнулася, як він сподівався. Від фотографій на цих брошурах кров холонула в мене в жилах, старенькі леді, що грають у канасту, карткова гра. Старі чоловіки, що кидають підкови, і одні й інші разом у великій обшитій сосною залі. Вона у них називається Рівер Холл і призначена для танців. Чудова назва, чи не так? Рівер Холл. Рівер. Ріка. Аналізька. Редактор подумав, що ви не знали. Звучить непогано. Ця назва нагадує мені покої в зачарованому замку. Але я відвідувала деяких своїх старих приятелів у Беріфілд, будинку для престарілих у Сковгегані. І я ні з чим не сплутаю цю залу для старих. Як її не назви, вона все рівно залишиться медичним кабінетом, хоч із з безлічу настільних ігор у кутку і головоломок для розкладання, у яких завжди відсутні кілька карток, із постійно увімкненим телевізором, який показує якусь нісенітницю, де красиві люди зривають одне з одного одяг і качаються по підлозі перед каміном. У цих кімнатах завжди пахне мастикою і сечею, дешевою карамелью, що продається в бляшаних коробочках. «І розпачем!» Луї заглянула на нього темними очима. «Мені тільки 68, Ральфе. Я знаю, що 68 ні про що не промовляють лікареві фонтануюча юність. Але мені вони промовляють багато про що. Тому що моя мати вмерла торік у віці 99 років, а батько дожив до 86». У нашій родині вмерти у вісімдесят, значить умерти молодим. І якщо мені доведеться прожити дванадцять років у місці, де до обіду запрошують погочномовцю, я з поживолію. Я теж. Однак я додивилася. Я хотіла бути ввічливою. Закінчивши, я акуратно склала проспекти і повернула їх Дженет, Сказала, що було цікаво і подякувала їй. Вона кивнула, посміхнувшись, і поклала їх у сумочку. Я подумала, що на цьому справа і закінчиться, але тут Гарольд мовив. «Одягай пальто, мамо!» Я так злякалася, що навіть не могла зітхнути. Я подумала, що вони вже все влаштували і що якщо я відмовлюся, то Гарольд відчинить двері і там виявиться двоє або троє чоловіків у білих халатах. Один із них посміхнеться і скаже «Не турбуйтеся місяць час. Як тільки ви приймете перші таблетки, вам не захочеться жити в іншому місці». «Я не хочу одягати пальто», – сказала я Гарольдові, намагаючись вимовити це тоном, яким розмовляла з ним десятилітнім, коли він наслідить у кухні. Але серце так сильно билося в моїх грудях, що я чула його стукіт у своєму голосі. «Я передумала щодо прогулянки. Мені багато чого ще треба зробити сьогодні». І тоді Дженет втримала посміх, її смішок бісить мене ще дужче, ніж її нудна посмішка, і сказала «Але чому, мамо Луїзо, невже у вас такі важливі справи, що ви не можете поїхати з нами в Бангор після того, як ми взяли відгули, приїхали в Дері, щоб побачити вас?» «Ця жінка не опустить можливості вколоти мене». Але я відповідаю їй взаємністю. Я просто змушена це робити, тому що за все своє життя не бачила, щоб одна жінка так часто посміхалася іншій, не відчуваючи бажання вчепитися їй у горло. Але я все-таки відповіла, що мені потрібно вимити підлогу в кухні. Поглянь, ну, сказала я, вона брудна, як диявол. «Ха!» – вигукнув Гаррольд. «Не можу повірити, що ти відправиш нас назад просто так, після того, як ми здолали такий шлях, ма!» «Я не переїду в це місце, як далеко б ви не зайшли!» – відповіла я. «Так що можете викинути цю думку з голови. Я прожила в Деррі 35 років, половину мого життя. Усі мої друзі живуть тут, і я не поїду!» Вони переглянулися, як переглядаються батьки, коли дитина перестає бути милою слухняною і впивається їм у хвоста. Дженет, поплескавши мене по плечу, сказала, не треба так засмучуватися, мамо Луїзо, ми хочемо, щоб ви наразі лише подивилися. Начебто це всього лише рекламний проспект і все, що від мене було потрібно в вічливість. Щоправда, від її слів у мене трохи відлягло від серця Я повинна була знати, що вони не можуть змусити мене жити там І навіть не можуть оплачувати самі моє проживання Вони розрахували зробити це на гроші містера Чеса Його пенсію і страховку, тому що він помер від виробничої травми З'ясувалося, що вони вже призначили зустріч на 11 годину Мені лише повинні були показати все і розповісти Оскільки все це обрушилося на мене одразу, я була перелякана. Але мене вражала поблажлива зарозумілість, з якою вони поводилися зі мною, і бісило, що в кожній другій фразі Дженет згадувала про відгул. Очевидний натяк, що відгул вона могла провести набагато краще, а не витрачаючи його на поїздку в Дері для побачення з засмальцьованим старим мішком, який доводиться їй свикрухою. «Перестаньте хвилюватися, мамо, і поїдемо», – сказала вона, начебто мені так сподобалася їхня ідея, що від хвилювання я не знала, який капелюшок вибрати. «Одягайте пальто, я допоможу прибрати зі столу, коли ми повернемося». «Хіба ви не чули мене? – запитала я. – Я нікуди не їду. Навіщо витрачати такий чудовий осінній день на поїздку туди, де я ніколи не буду жити? І взагалі, хто вам дав право заявлятися до мене і влаштовувати всю цю виставу? Чому ніхто із вас не зателефонував мені і не сказав? У мене з'явилася ось така думка, мамо, хочеш послухати? Хіба не так повелися б ви зі своїми друзями?» І коли я сказала це, вони знову переглянулися. Луїза зітхнула, востаннє промокнула очі і віддала Ральфові мокру хусточку. У їхніх поглядах я прочитала, що ще нічого не закінчилося. Можливо, я дізналася про це з виразу обличчя Гарольда. Точнісінько таке саме воно було, коли він тягав шоколад з комори. А Дженет... Ох, її вираз мені не подобався найбільше. Я називала це виразом бульдозера. І тоді вона запитала Гарольда, чи він сам розкаже, що повідомив йому лікар, чи це краще зробити їй. У результаті вони розповідали обоє. І на той час, коли вони виклали все, я була в такому гніві і такому страху, начебто піді мною розверзлася земля. Єдине, що ніяк не вкладалося в мене в голові, як же Карл Лічвілд насмілився розповісти Гарольдові те, що я вважала залишиться між нами. Просто зателефонував і розповів, ніби так і треба. «Виходить, ти вважаєш мене божевільною?» – запитала я Гарольда. «До того йдеться. Ви з Джен гадаєте, що до 68 років у мене Дах поїхав?» Гарольд почервонів, почав шаркати ногами і щось бурмотіти. Мовляв, він нічого такого не думає, але він повинен потурбуватися про мою безпеку, як я турбувалася про нього, коли він був маленьким. І весь цей час Дженет сиділа біля кухонного столу, смикала оладку і кидала на свого чоловіка погляди, через які мені хотілося її задушити, начебто вона вважала, що він молодесенький півник, що намагається говорити як юрист. Потім Дженет підвелася і запитала, чи може вона скористатися зручностями. Я ледве стрималася, щоб не сказати, яке це буде полегшення, якщо вона вийде хоча б на хвилинку. «Спасибі, мамо Луїзо», – сказала вона. «Я ненадовго, нам із Гаррі потрібно незабаром їхати. Якщо ви вважаєте, що не можете поїхати на призначену зустріч, нам більше нема про що говорити». «Оце так», – зауважив Ральф. Терпець мені увірвався. Я і так стримувалася занадто довго. «Я завжди приходжу на зустрічі не Чес», – відрізала я, – «але тільки на ті, які призначаю сама. І мені немає діла до тих візитів, про які за мене домовляються інші». Вона підняла руки догори, начебто я була найбільш незрозумілою людиною в світі і залишила нас на одинці з Гарольдом. Він дивився на мене величезними карими очима, так не чекав вибачень. Мені навіть почало здаватися, що, може, і варто вибачитися, тільки б з його обличчя зник вираз Кокерспаніеля. Але я не зробила цього. Ні за що. Я просто дивилася на нього, і невдовзі він не витримав і сказав, щоб я перестала сердитися». Гарольд сказав, що він просто турбується, як я тут живу зовсім сама, і, мовляв, він просто намагається бути хорошим сином, адже Дженет хорошою дочкою. «Гаразд, я розумію», – сухо відповіла я, – «але ти мав би знати, що любов і співчуття виражаються зовсім інакше, ніж плетивом закулісних інтриг». Тоді Гарольд підвівся і заявив, що вони із Джен зовсім нічого не плели. Він глянув у бік туалету, коли говорив, і я зрозуміла, що справжній сенс його фрази полягає в тому, що це Джен не вважає їхні дії плетивом інтриг. Він сказав, що все відбулося не так, як я думаю, що Лічфілд зателефонував йому, а не навпаки. Гаразд, сказала я, але чому тоді ти не поклав слухавку, коли зрозумів, з якого приводу він телефонує, адже це було нечесно з його боку. «Що на тебе найшло, Гаррольде? Він почав городити різні дурниці. Я навіть гадала, що він почне вибачатися. Аж тут повернулася Дженет і сталося таке. Вона запитала, де мої брильянтові сережки, які вони подарували мені на Різдво. Це була настільки різка зміна теми розмови, що спершу я могла хіба бризкати слиною і думала, як би справді не збожеволіти. Але зрештою я зуміла сказати, що вони лежать на китайській таці на комоді в спальні, як і завжди. У мене є скринька для коштовностей, але я тримаю ці сережки і ще кілька красивих речей зверху, тому що лише від самого їхнього вигляду в мене підіймається настрій. «Крім того, серешки дешевенькі, навряд чи хто-небудь вломиться в будинок, щоб украсти їх. Те саме можна сказати про мою обручку і камеї зі слонової кістки. Я їх теж тримаю на таці». Луїза винувато подивилася на Ральфа. Той знову потиснув їй руку. Жінка посміхнулася і глибоко зітхнула. «Це над мою силу». «Якщо ти не хочеш розповідати...» «Ні, мені необхідно виговоритися». Та однаково після якогось моменту я не можу пригадати, що ж саме відбулося. Та однаково після якогось моменту я не можу пригадати, що ж саме відбулося. Усе було так жахливо. Бачиш, Дженет сказала, що вона знає, де я їх зберігаю, але сережок там немає. Обручка на місці, камею теж, а от сережок нема. Я пішла перевірити, і вона виявилася права. «Ми все перевірили, заглядали в усі кутки, але не знайшли. Вони зникли». Тепер Луїза обома руками вчепилася у Ральфа і говорила, здавалося, тільки для застіпки його куртки. «Ми вийняли весь одяг з комода. Гарольд відсунув комод від стіни і заглянув під нього». Під ліжко і під диван. І здавалося, що разу, коли я дивилася на Дженет, вона поглядала на мене своїми солоденькими, широко розплющеними вічками. Такими солоденькими, як розтале масло. І їй не треба було нічого говорити вголос, тому що я й так усе знала. «Бачиш?» Розумієш тепер, наскільки був правий лікар Лічфілд, коли зателефонував нам, і як ми праві, домовившись про зустріч? І яка ж ти дурна, тому що тобі конче необхідно жити в такому місці, як Рівервью Естейт, і те, що відбувається, і є доказом цього». «Ти загубила чудові сережки! Наш подарунок на Різдво! У тебе серйозні порушення процесу мислення! Це доведено! Ще трохи, і ти забудеш вимкнути газ або душ!» Луїза знову заплакала, і від її слізу Ральфа защемило на серці. Це було глибоке, скорботне ридання людини, присоромленої до глибини душі. Луїза сховала обличчя в нього на плечі. Ральф міцніше обійняв її. «Луїза», – подумав він, – «наша Луїза». Але ні, йому більше не подобалося таке звертання, якщо взагалі коли-небудь подобалося. «Моя Луїза», – подумав він, і в той же момент, начебто зі схвалення якоїсь великої сили, день знову почав наповнюватися світлом. Звуки набули нового резонансу. Ральф глянув на свої руки, переплетені з руками Луїзи, і побачив приємні, сіро-блакитні німби кольору сигаретного диму навколо них. Аури повернулися. Слід було виставити їх за двері в ту ж хвилину, коли зрозуміла, що сережки зникли. Почув він свій голос, і кожне слово звучало окремо, унікально. «Оту ж секунду». «О, тепер я це розумію», – сказала Луїза. «Вона тільки й чекала, коли я заковтну наживку. Але я була така змучена. Спершу суперечками щодо поїздки в Бангор, потім тим, як мій лікар розповів їм те, що зобов'язаний був зберігати в таємниці. І на довершення всього з'ясувалося, що я втратила найдорогоціннішу зі своїх речей. І знаєш, чому вся сіль? Саме вона виявила зникнення сережок. І ти будеш звинувачувати мене в тому, що я не знала, як мені чинити? Ні, відповів Ральф, підносячи її руку до губ. Рух їхніх рук у повітрі зазвучав, нагадуючи хрипкий шерех долоні, що сковзає по вовняній ковдрі. І на мить він виразно побачив форму своїх губ на її правій рукавичці, відбитих там блакитним поцілунком. Луїза посміхнулася. «Спасибі, Ральфе. Завжди радий прислужитися. Мені здається, ти чудово знаєш, чим усе закінчилося, так?» Джен сказала, «Вам справді потрібна допомога, мамо Луїзо. Доктор Лічфілд говорить, що ви вступили в ту пору життя, коли людина вже не може подбати про себе сама. Тому і ми подумали про Ріверв'ю Естейт». «Вибачте, що розгнівали вас, але діяти потрібно було швидко. Тепер ви бачите чому?» Ральф глянув у гору. Небо здавалося водоспадом зелено-синього вогню в мережеві поодиноких хмарин, схожих на хромовані аеробуси. Подивившись униз, він побачив Розалі, яка й далі лежала біля підніжжя пагорба. Темно-сіра мотузочка тяглася вгору від її морди, погойдуючись на прохолодному жовтневому вітрі. «І тоді я просто шаліла!» Луїза помовчала, посміхаючись. Ральф подумав, що це перша за весь день посмішка, що виражає непідробний гумор, а не лише приємні емоції. «Ні, зовсім не просто!» «Якби був тоді поруч мій вночатий племінник, він сказав би, няня стала ядерною». Ральф розсміявся, і Луїза сміялася разом з ним, але їх сміх звучав трохи натужно. «Мене дратувало лише одне, Дженет знала, що це станеться. Вона хотіла, щоб я вибухнула, тому що знає, як мене потім терзає почуття провини. І це справді так». Я закричала, щоб вони забиралися до дітька. Гарольд мав такий вигляд, начебто йому хотілося провалитися крізь землю. Крики ніколи йому не подобалися. Але Джен сиділа, склавши руки на колінах, посміхалася і навіть кивала головою. Мов би, кажучи, «Осе правильно, мамо Луїзо, продовжуй випускати отруту зі своїх старих кишок. А коли вона вийде, можливо, ти дослухаєшся до голосу разуму». Луїза важко зітхнула. «А потім щось сталося. Правда, я не впевнена, що саме. Сталося це вже не вперше, але тепер воно було ще жахливіше. Боюся, відбувся свого роду... Свого роду приступ. Загалом я стала по-іншому бачити Дженет. Якось кумедно і по-справжньому моторошно». І я сказала щось, що нарешті дійшло до неї. Я не можу точно сказати слова, та й навряд чи мені цього хочеться, але вони чітко стерли з її обличчя цю нудотно-солодкаву усмішечку, яку я так ненавиділа. І вона мало не виштовхнула Гарольда з дому. Останнє, що я пам'ятаю, були її слова, мовляв, хтось із них зателефонує мені, коли в мене припиниться історичний припадок, і я перестану обвинувачувати людей, які мене люблять. Після того, як вони поїхали, я ще трохи побула вдома, а тоді пішла в парк. Іноді на сонечку почуваєшся набагато краще. Я перекосила в червоному яблуку, саме тоді я й почула, що ви з білом посварилися». «Як ти гадаєш, між вами справді пробігла чорна кішка?» Ральф похитав головою. «Ні, ми все залагодимо. Мені подобається біл, але...» «Але з ним потрібно стежити за своїми словами», – закінчила Луїза. «До того ж, Ральф, можу сказати, що не слід сприймати його слова серйозно». На цей раз Ральф потиснув їй руку. «Для тебе це теж може виявитися хорошою порадою, Луїзо. Не треба приймати близько до серця те, що відбулося сьогодні вранці». Вона зітхнула. «Може і так, але це важко. На сам кінець я сказала щось жахливе, Ральфе. Жахливе. Ця її гидка усмішечка». Веселка розуміння раптово запалилася в голові Ральфа. У її світлі він побачив щось украй важливе, що здавалося безсумнівним і однозначним, уперше з того моменту, коли повернулися аури, або він повернувся до них. Ральф обернувся до Луїзи, вона сиділа в прозорій сірій капсулі, яскравій як ранковий літній туман, який ось ось освітять перші промені сонця. Саме це перетворювало жінку, яку Білмак Говерн називав наша Луїза, на істоту неабиякої гідності і краси. «Вона схожа на Еос», – подумав Ральф, – «богиню ранкової зорі». Луїза посовалася на лавці. «Ральфе, чому ти так на мене дивишся?» «Тому що ти гарна, і тому що я закохався в тебе», – захоплено подумав Ральф. «Зараз моя любов така велика, що мені здається, начебто я тону, і мені приємно вмерти. Тому що ти повинна згадати, що саме сказала». Жінка знову нервово засмикала замок своєї сумочки. Ні, я не зм... зможеш. Ти сказала своїй невістці, що вона взяла сережки. Вона зробила це тому, що бачила, наскільки твердою є твоя рішучість не їхати з ними, а твоя невістка божеволіє, коли не отримає того, чого хоче. Від цього вона стала ядерною. Вона зробила це тому, що ти заткнула її за пояс. Хіба не так? Луїза дивилася на нього очима, що округлилися від переляку. «Звідки тобі це відомо, Ральфе? Звідки тобі все відомо про неї?» «Я знаю тому, що знаєш ти, а ти знаєш тому, що бачила». «О, ні», – прошепотіла Луїза. «Ні, я нічого не бачила. Я весь час була в кухні разом із Гарольдом». «Не тоді!» Не тоді, коли вона це зробила, а коли повернулася. Ти бачила це в ній і навколо неї. Як і він сам бачив тепер дружину Гарольда Чеса в Луїзі, начебто жінка, що сиділа поруч, перетворилася на лінзу. Дженет Чес була високою, білолицею і довгоногою. Її щоки всі в ластовинні, яке вона ретельно запудрювала, а волосся переливалося спалахами рудого. Цього ранку вона приїхала в деррі, уклавши своє чудове волосся на одне плече. Що ще знав Ральф про цю жінку, яку я ніколи не бачив? Усе. Абсолютно все. Вона затушовує ластовиння спеціальним олівцем, тому що вважає, що воно робить її несолідною. Адже люди не сприймають веснянкуватих серйозно. У неї гарні ноги, і вона це знає. На роботу вона ходить у спідницях-шортах. Але сьогодні, відправляючись провідати стару суку маму Луїзу, одягла жакети-старі джинси. Одяг для Дері. У неї затримка. Вона вже досягла того віку, коли місячні не приходять регулярно, як раніше. І під час своїх двотриденних менопауз, періоду, коли все навколо здається скляним, а навколишні уявляються або тупими, або противними, вона стає навіженою. Можливо, саме в цьому справжня причина її вчинку. Ральф побачив жінку, що виходить із малюсінької ванної. Побачив, як вона, метнувши лютий погляд на кухонні двері, і близько не було нудотного виразу на її пласкому напруженому обличчі, схопила сережки статі і засунула їх у ліву кишеню джинсів. Ні, Луїза не була свідком підлого злодійства, але воно змінило кольори аури Дженечес і з блідо-зеленого на складний, багатошаровий малюнок із коричневого і червоного. Ілоїза одразу побачила це і зрозуміла, можливо, не маючи ані найменшого уявлення, що відбувається з нею насправді. «Так, вона взяла сережки», – сказав Ральф. Він бачив, як сірий димок струменіє уздовж зіниць широко розплющених очей Луїзи. Він міг би дивитися на них цілий день. «Так, але...» Якби ти погодилася поїхати з ними на призначену зустріч у Ріверв'ю Естейт, можу заприсягтися, що ти знайшла б їх після її наступного візиту. Або швидше за все вона знайшла б їх. Просто щаслива випадковість. О, маму Луїзо, погляньте, що я знайшла. Під раковиною або в шафі, або в темному закутку. Так... Тепер Луїза зачаровано, немов загіпнотизована, дивилася в обличчя Ральфа. Вона, мабуть, жахливо себе почуває. І не насмілиться принести їх назад, адже так тільки не після того, що я сказала. Ральфе, звідки ти знаєш? Звідти, звідки жити? і І давно ти бачиш шаури, Луїза. Чотири. «Аури? Не розумію, що ти маєш на увазі». Одначе вона прекрасно розуміла. «Лічфілд розповів твоєму синові про безсоння, але сумніваюся, щоб тільки це наштовхнуло Лічфілда – розпустити язика. Інша річ те, що він назвав проблемою зі сприйняттям». Я неймовірно здивований припущенням, що хтось міг зарахувати тебе до звихнутих, хоча й сам останнім часом маю ідентичні проблеми. Ти? Так, мем. І згадай, кілька хвилин тому ти сказала щось більш цікаве. Ти сказала, що почала бачити Дженет якось кумедно і лячно. Ти не можеш згадати, що саме сказала перед самим їхнім відходом, але ти чудово пам'ятаєш, що саме відчувала. Ти бачиш іншу частину світу, протилежну частину світу. Форми навколо речей, форми всередині них, звуки без звуків. Я називаю це світом аур, і саме це спостерігаєш ти. Так, Луїзо? Вона мовчки дивилася на нього. Потім сховала обличчя в долонях. «Я гадала, що втрачаю розум», – сказала вона, а потім повторила знову. «О, Ральфе, я гадала, що втрачаю розум». 5. Ральф пригорнув Луїзу. Потім відпустив і підняв пальцем її обличчя за підборіддя. «Тільки не треба більше сліз», – сказав він. «У мене немає другої хусточки». «Не треба більше сліз», – погодилася жінка, але очі її знову зрадницьки заблищали. «Ральфи, якби ти тільки знав, як це було жахливо?» «Я знаю». Вона сліпуче посміхнулася. «Так, гадаю, тобі відомо. «Те, що змусило цього ідіота Лічфілда вирішити, що ти втрачаєш розум, швидше за все він подумав про хворобу Альцгеймера. Не просто безсоння, а безсоння супроводжуване чимось іще, чимось, що він сприйняв за галюцинації. Правильно?» «Напевно, тільки він мені нічого не сказав». Коли я розповіла йому про речі, які я бачу, барви і все інше, він здавався таким співчутливим. Звісно. А як тільки ти вийшла за двері, він одразу зателефонував твоєму синові і сказав, щоб той терміново приїжджав у Дері і робив щонебудь зі своєю старенькою матусою, яка починає бачити людей, що розгулюють у різнобарвних конвертах з довгими мотузочками, які тягнуться вгору від їхніх маківок. Ти... Теж це бачиш, Ральфе? Ти теж усе це бачиш? Теж, відповів він і розсміявся. Сміх пролунав безумно, але Ральф не здивувався. Були тисячі речей, про які він хотів у неї запитати. Здавалося, він божеволів із нетерпіння. Виникло й дещо інше, настільки несподіване, що спершу він навіть не зумів визначити, що ж це таке. Збудження. Не просто бажання, а саме збудження. Луїза знову плакала. Сльози її були кольору серпанку, що стелиться над поверхнею тихого озера, і від сльозинок йшов димок, коли вони скочувалися по щоках. «Ральфе, це... це... о боже!» «Грандіозніше, ніж Майкл Джексон, правда?» Вона тихо розсміялася. Ну, можливо. «Є назва тому, що відбувається із нами, Луїзо, і це не безсоння, і не божевілля, і не хвороба Альцгеймера. Це гіперреальність». «Гіперреальність», – пробурмотіла вона. «Боже, яка екзотична назва». «Так, мені розповів про це фармацевт з аптеки Rite Aid на прізвище Вайзер. Джо Вайзер. От тільки в цьому понятті більше сенсу, ніж він гадає». Більше, ніж можуть здогадатися всі розсудливі недоумки. Так, як телепатія. Якщо тільки це відбувається насправді, ось у чому проблема. Ральфе, а ми при своєму розумі? Твоя невістка взяла сережки? Я не... вона... так. Луїза випрямилася. Так, вона взяла їх. Поза всякими сумнівами. Так. Тоді ти відповіла на своє запитання. Ми при здоровому розумі. Але, гадаю, ти помиляєшся щодо телепатії. Ми ж читаємо не думки, а аури. Послухай, Луїзо, мені потрібно багато про що розпитати тебе. Але наразі я хочу знати лише одне. Ти бачила... Раптом Ральф замовк, міркуючи, чи справді він хоче знати те, що крутиться в нього на язиці. Бачила що? Гаразд. Це пролунає безумніше від усього, що ти розказала, але я не збожеволів. Ти мені віриш? А я ось ні. Я вірю тобі, просто відповіла жінка, і Ральф відчув, як важкий камінь упав у нього з грудей. Луїза казала правду. У цьому він не сумнівався. Її віра сяяла навколо неї. «Тоді слухай. Відтоді, як з тобою почало відбуватися все це, чи не бачила ти людей, які мають такий вигляд, начебто не належать Гаррі Савеню, Людей, які мають такий вигляд, начебто вони взагалі не належать до звичайного світу?» Луїза дивилася на нього не розуміючи. Вони лисі, дуже низенькі, носять білі халати і дуже скидаються на прибульців із космосу, якими їх зображують у бульварних газетках, що продаються в червоному яблуку. Ти не бачила їх, коли переживала одну за так гіперреальності? Ні, жодного. Ральф розчаровано стукнув кулаком по коліну, подумав, а тоді знову подивився на Луїзу. «У понеділок уранці», – сказав він. «Перед тим, як до будинку місіс Лочар з'явилися поліцейські, ти бачила мене?» Дуже повільно Луї закивнула головою. Її аура злегка потемніла, а по діагоналі замехтіли тоненькі як голки червоні спіралі. «Ти прекрасно знаєш, хто зателефонував у поліцію», – мовив Ральф. «Адже так...» «Я знаю, що це зробив ти», – прошепотіла Луїза. «Раніше я тільки підозрювала, але тепер упевнена. Коли побачила, ти ж знаєш, за твоїми барвами». «За моїми барвами», – подумав Ральф. Саме так називав це е діпно. Але ти не бачила двох маленьких копій містера Кліна, що виходили з дверей її будинку? Ні, відповіла Луїза. Але це нічого не означає, з вікна моєї спальні навіть не видно будинку місіс Лочер, його загороджує дах червоного яблука. Ральф обхопив голову руками, но звичайно, так легко було здогадатися. «Я подумала, що це ти зателефонував поліцію через те, що, збираючись у ванну, я побачила, як ти розглядаєш щось у бінокль. Ти не робив цього раніше, але я подумала, що тобі просто хочеться краще розглядіти приблудного пса, який регулярно робить обхід сміттєвих бачків Гаррі Савиню по четвергах». Вона показала рукою вниз. «Його!» Ральф посміхнувся. «Це не він, це чудова Розалі!» «О, принаймні я пробула у ванні дуже довго, тому що нанесла на волосся спеціальний бальзам. Не фарбу!» – різко уточнила вона, начебто Ральф звинувачував її в цьому. «Протеїни і щось ще для того, щоб волосся було пишніше. Коли я вийшла, на дворі вже було повно поліцейських. Я глянула на твоє вікно, але тебе не побачила». Або ти пішов у іншу кімнату, або відкинувся назад у своєму кріслі. Іноді ти так робиш. Ральф струснув головою, немов бажаючи прояснити її. Виходить, усі ці ночі він був не в порожньому театрі. Дехто був поруч. Просто вони сиділи в різних ложах. Луїзо, ми посварилися з Білом зовсім не через шахи. Ми... Біля підніжжя пагорба Розалі різко загавкала і почала зводитися на лапи. Ральф глянув у той бік і в нього похололо в грудях. Хоча вони сиділи тут більше півгодини і ніхто не проходив мимо в туалет, пластикові двері з табличкою «Чоловічий» почали повільно відкриватися. Із дверей з'явився лікар номер три. Панама Макговерна з обкусаним півмісяцем полів сиділа на бакир, від чого істота була схожою на Макговерна в той день, коли Ральфу вперше побачив Біла в червоному капелюсі. Той нагадував чепористого репортера з детективного фільму 40 років У руці прибулець тримав іржавий скальпель. Всім привіт! Запис зроблено на 249-й день повномасштабного вторгнення Ресурсної Федерації. Але все буде Україна, сонечко.